Tizenkettedik fejezet. Poiró felvilágosít egy-két dologról. Mondd csak, miért mérted meg a felöltőt? Kérdeztem kíváncsian, mikor a napsütötte fehér úton hűvösebb hely felé igyekeztünk. Párblő. Hát, hogy lássam, hogy milyen hosszú. felelte a barátom nyugodtan. Bosszankodtam. Poárónak az a régi szokása, hogy semmiségeket titozatossággal vesz körül, már régen fúrta az oldalamat. Visszaestem szótlanságomba, és gondoltaim elkalandoztak. Eszembe jutott néhány szó, amelyet Madame Bruno mondott fiának. Amikor hallottam, alig figyeltem rájuk, most azonban valami új szint kaptak előttem. Úgy, tehát nem hajóztál be? Mondta és hozzátette. Végre is azután, ami történt, most már mindegy. Mit akart ezzel mondani? Ezek a szavak rejtelmesek és jelentőségteljesek voltak. Többet tudott volna, mint amit feltételeztünk róla. Hiszen tagadta, hogy valamit is tudna arról titozatos megbízatásról, amit férje a fiának adott. De valóban többet tud-e, mint amennyit elárult? Vajon nem tudna-e, ha akarna, a helyes útra vezetni bennünket, és nem jó előre átgondolt és megállapított terv eredménye ez a hallgatás? Minél többet gondolkoztam a dolgon, annál jobban megérlelődött bennem a meggyőződés, hogy eltaláltam az igazat. Madame Ronal többet tudott, mint amennyit elárult. Azon való meglepetésében, hogy Fiáti váratonul viszont látta egy pillanatra kiesett szerepéből. Meg voltam róla győződve, hogy tudja ki a gyilkos, vagy ha azt nem is. A gyilkosság okában minden esetre tisztában van, de bizonyos, hogy nagyon fontos okai voltak arra, hogy hallgasson. Nagyon mélyen elgondolkoztál, barátom, jegyezte meg poáró megtörve a csendet. Mi fúrja már megint az oldaladat? Bár megvoltam győződve, hogy igazam van, mégis féltem, hogy nevetségesnek fogja találni gyanakvásomat, de azért elmondtam neki, hogy mit gondolok. Poáró nagy meglepetésemre konterheltem bólintott. Tökéletesen igazad van, Hastings, mondta. Már kezdettől fogva tudtam, hogy ez az asszony valamit elhallgat. Kezdetben arra gyanakodtam, hogy ő az értelmi szerző, vagy legalábbis részesebb bűncselekménynek. Szóval gyanús volt neked is, kiáltottam fölcsodálkozva. Úgy van, rengeteget örököl, meg azután az új végrendelet szerint ő lett az egyedüli örökös. Ezért kezdettől fogva különösen figyeltem. Észrevelted, hogy mihely csak lehetett, alkalmat kerestem rá, hogy megvizsgáljam a csuklóit. Meg akartam állapítani, hogy lehetséges volt-e az, hogy saját maga tömje be a száját és kötözze meg magát. Rögtön meggyőzöttem azonban róla, hogy a dolog nem így történt. A kötelékek oly szorosak voltak, hogy valósággal belevágtak a húsba. Ez kizárta azt a lehetőséget, hogy ő maga követte el a gyilkosságot. Megmaradt azonban még az a lehetőség, hogy tudott róla, hogy ő volt a gyilkosság értelmi szerzője és még egy cinkos van a dologban. Az egész történet, ahogy elmondta, nagyon ismerősen hangzott nekem. Tudod, a két állarcos férfi, akiket nem bírt felismerni, meg az a bizonyos titok, mindezeket már hallottam, vagy olvastam valahol. Van még valami, a megerősítette abban a meggyőződésemben, hogy az asszony hazudik, ez pedig a karóra. Megint a karóra. Poirot jelentősi teljesen rám nézett. Érted, mire gondolok? kérdezte. Nem, feleltem rossz kedvűen. Nem látok, és nem értek semmit. Te ezeket a titozatos dolgokat még jobban összekevered, és hiába kér az ember, hogy magyarázz meg őket. Mindig tartasz még a markodban valamit, amit nem árulsz el. Nem kell haragudni, fiatal barátom, mondta poáró mosolyogva. Ha akarod, megmagyarázom neked a dolgot, de egy szót sem zsírónak. Megértetted? Úgy bánik velem, mint valami jelentéktelen, régi módi alakkal. Majd meglátjuk. Én korrektül jártam el vele szemben, és figyelmeztettem őt. Ha nem használja fel, amit hallott, az az ő dolga. Biztosítottam Poirót, hogy feltétlenül számított a diszkréciumra. Rendben van. Akkor használjuk csak egy kicsit a szürke sejtjeinket. Mond csak, barátom, mit gondolsz, hány órakor történt a szerencsétlenség? Hát úgy, két óra körül, feleltem csodálkozva. Emlékszel, hogy Madame Reno azt mondta, hogy hallotta, mikor az óra kettőt ütött, mielőtt a férfiak a szobájában voltak? Úgy van, feleltem. No, és most ezen az alapon te is, a vizsgáló bíró is, Bex is, szóval mindenki egyszerűen elfogadta, hogy a dolog akkor történt. Én azonban erkölpoáról kijelentem, hogy Madame Reno hazudott. A büntén legalább két órával előbb történt. De a doktor. A doktor megvizsgálta a halottat, és kijelentette, hogy a halál hét tíz órával előbb állt be. Barátom, én azt hiszem, hogy valami oknál fogva szükséges volt, hogy úgy állítsák be a dolgot, hogy a bűntény két órával később történt. Bizonyosan olvastál már eltört órákról, amelyek pontosan mutatták a bűncselekmény idejét. Hogy negyedül ne Madám Röno vallomása tanúskodjék az időről, valaki előreállította két órával a karórát és jó erősen földhöz vágta. De, amint az már gyakran előfordult, most is saját munkájuk árult el őket. Az üveg ugyanis eltört, de a szerkezet épp maradt, és az óra tovább járt. Mondhatom, nagyon szerencsétlen gondolat volt ez tőlük, mert egyszerre két dologra terelte rá a figyelmet. Először arra, hogy ma nem rönő hazudik, másodszor arra, hogy életbevágóan a volt annak, hogy az időt későbbre tegyék. De mi lehetett ez az ok? Hát éppen itt van a bökkenő. Ez a kulcsa az egész rejténynek. Magát az okot még nem tudom, csak egy pontot látok, ahol valami összefüggést lehet találni. És mi az? kérdeztem kíváncsian. Az utolsó vonat 12 óra 14 perckor indul Merlinville-ből. Lassan gondolkozza be helyette a mondatot. Ha tehát a büntény látszólag két órával később történt, akkor valakinek, aki ezzel a vonattal utazott el, megbönthetetlen alibije van. Úgy van, Hastings, eltaláltad. Egészen fel voltam villanyozva. De hát akkor gyerünk a vonathoz és kérdezősködjünk, ajánlottam. Bizonyosan feltűntött neki két idegen, akik ezzel a vonattal utaztak el. Jó lenne azonnal oda menni. Gondolod Hastings. Természetesen, gyere menjünk. Ó, erről azonban könnyedén karon fogott, ami egy kisé leütötte önbizalmamat. Ha akarsz, elmehetsz, barátom, mondta mosolyogva. De ha már oda én például a helyedben nem érdeklődnék két idegen után. Csodálkozva néztem rá, miről türelmetlenül folytatta. Lári-fári, csak nem hiszel a dajka mesékben. Vagy igen, állarcos emberek meg ez az egész história. Szavai annyira megleptek, hogy alig tudtam válaszolni. Ő azonban komolyan folytatta. Hallottad, amikor Zsirónak elmondtam, hogy a bündény összes részetei ismerősek nekem. Ez pedig két dolgot jelenthet. Vagy azt, hogy ugyanaz az agy tervezte ki azt is, amire emlékeztem, meg ezt is, ami itt előttünk áll, vagy pedig azt jelenti? hogy az a híres bűnügy is megmaradt a mi gyilkosunk emlékezetében, és befolyásolta a részletek kigondolásában. Pontosan meg fogom neked mondani, ha... Poirot elhallgatott. A halottak kavarogtak a fejemben. De hát Mössz levele, az kifejezetten említi a titkot és Santiago-t. hogy volt valami titok Mössz életében, ebben nem kételkedem. Azonban ez a Szantiágó nekem vörös posztó, amelyen mindig elénk állnak, hogy a jó nyomról eltérítsenek. Az is lehet, hogy ugyanígy használták fel Monsieur Renault-val szemben is, hogy eltaráljék figyelmét a sokkal közelebb leselkedő veszedelemről. Kedves Hastings, én mondom neked, hogy a veszély, amely őt fenyegette, nem Santiago-ban, hanem itt, egész közel, Franciaországban leselkedett rá. Oly komolyan és oly határozottsággal beszélt, hogy el kellett fogadnom az érvelését. Az utolsó megjegyzés mégis megkíséreltem. De hát akkor mi van a gyufával és a cigaretta végel, amit a halott közelében találtak? Mi van ezekkel? Őszinte öröm kifejezése villant föl Poiró arcán. Azt barátom egyszerűen oda tették tervszerűen, hogy zsíró, vagy valamelyik hasonszörű ebből a társaságból megtalálja. Valóban elragadó ez a zsiró, és érti a dolgát, akár csak a jól dresszírozott kutya. Micsoda ön jött be? Hogy dolgozott órákhozat hosszat hason csúszva? Látja, mit találtam? Mondta, majd így folytatta. Mit lát maga itt? És még meggyőződéssel bevallottam az igazságot? Semmit. És Zsiró, a nagy Zsiró kinevetett, és bizonyos, hogy magában azt gondolta, ó, ez a vén hülye. Na majd meglátjuk. Közben azonban az én gondot, hogy visszatértek a rideg valósághoz. Szóval ez az egész történet az állarcos rablókkal egyszerű mese? Kérdeztem. Tisztára. Mi akkor hát a valóság? Poeró vállat vont. Azt csak egy valaki mondhatná meg nekem, Madame Renault, Ő azonban nem fog beszélni. Semmiféle fenyegetés vagy kínzás nem bírná megszólalásra. Csodálatos teremtés hidd el nekem, Hastings. Ahogy megláttam, rögtön tisztában voltam vele, hogy rendkívül erős akaratú asszonyjal lesz dolgom. Olyannyira, hogy először az gyűncítottam meg magamban, hogy benne van a dologban. Később mégis megváltoztatom a véleményemet. Minek a hatására? Váratlan és őszinte kétségbeesése, amikor a férje holtestét meglátta, nem volt tettetés. Megesküdnék rá, hogy ennek a sikkornak a rémülete őszinte volt. Igen, mondtam elgondolkodva. Ez kizár minden tévedést. Azt éppen nem barátom, mindig lehet tévedni. Gondolj csak meg, hogy egy-egy nagy színésznő játéka mennyire magával tud ragadni, úgy, hogy azt érzed, hogy őszinte bánatot látsz. Bármennyire mély bánatot mutatott is, és bármi őszintének látszott is a kétségbeesése, nekem még más bizonyítékra is szükségem volt, mielőtt meggyőződtem. Ne felejtsd el, hogy a nagy bűnözők egyben nagy színészek is. Véleményem ebben az esetben nem a benyomásaimra, hanem arra a tagadhatatlan tényre alapítom hogy Madame Renault ott a fészerben elájult. Megvizsgáltam a pupilláit, és megfigyeltem a pulzusát. Ez nem volt csalás, ez az ájulás igazi volt. Bizonyos tehát, hogy a bánata igazi és őszinte volt. Nem szabad számításon kívül hagyni azt sem, hogy Madame Renaultnak nem volt szüksége arra, hogy méretetlen bánatát nekünk ismét bemutassa, hiszen már akkor is rohama volt, amikor meghallotta férje halálát. Nem volt tehát szüksége arra, hogy szimuláljon, amikor meglátta a halottat. Nem, Madame Renaud nem ölte meg a férjét. De hát akkor meg miért hazudik? Mert tény, hogy hazudott az órát illetőleg, hazugság volt az állatos férfiak meséje is, és hazudott még egy dologban. Mond csak, Hastings, mi a véleménye tulajdonképpen a nyitott ajtóról? Hát, mondtam zavartan, azt gondolom, hogy véletlen volt. Egyszerűen elfelejtették bezárni. Poirot a fejét rázta és sóhajtott. Ez csak zsirón magyarázata, ez nem elég. Valami tervszerűség van nem mögött a nyitott ajtó mögött, amit még nem tudtam tisztázni. Volna egy ötletem, kérdöttem fel hirtelen. Éppen a legjobbkor, kor, kapott rajta poáró, Halljuk az ötletedet. Hallgass ide! Abban ugye már megállapodtunk, hogy Madame Renaud elbeszélése közönséges mese. Nem lehetséges -e, hogy Monsieur Renaud azért ment el hazúról, mert találkozója volt valakivel, talán éppen a gyilkossal, és itt hagyta az ajtót, amíg visszajön. Kint az után megtörtént a gyilkosság, és másnap reggel megtalálták Holtan. Nem rossz teória, Hastings, de jellemző rált, hogy egy két dolgot megint elfelejtettél. Először is, akkor kikötöztem meg Madame Renaudt, és kitomta be a száját. Meg mi a csodának tértek volna vissza a házba, hogy ezt megtegyék. Másodszor meg. Olyan férfi nincs világon, aki alsó ruhában és kabátban megy találkára. Vannak körülmények, amelyek közt el tudom képzelni, hogy egy férfin ma és kabát van, de ez nem az az eset. Ez igaz, mondtam lehangoltan. Nem, mondta poáró, máshogy kell keresni a nyitott rejtejének kulcsát. Egy dologban majdnem egészen bizonyos vagyok. Abban tudni élik, hogy nem az ajtón mentek el, hanem az ablakon át. Hogyhogy, Ütötte meg az új fordulaton. Úgy, ahogy mondom. De hiszen nem voltak lábnyomok a virágányban az ablak alatt. Igazad van, bólintott Poiró, pedig kellett volna, hogy legyenek. Figyelj csak egy kicsit, Hastings! Ó, a kertész, amint a magad is hallottad tőle, előző este mindkét virágágyba ültetett növényeket. Az egyikben szép számmal van a nyomata nehéz, szeges cipőinek, a másikban semmit sem találni. Érted-e már? Valaki ezen a virágágyon keresztül távozott, és hogy a lábnyomait eltűntesse gerebével rendbehozta a földet. És hol vette a gerebjét? Ugyanott, ahol az ásót és a kertész mondta parról türelmetlenül, ebben nincs semmi nehézség. Miből gondolt, hogy ezen az úton távoztak? Nem tartod-e valószínűbbnek, hogy az ablakon át törtek be, és aztán az ajtón át távoztak? Meg lehet, de mégis inkább azt hiszem, hogy az ablakon át mentek el. Azt hiszem, hogy tévedsz, próbálkoztam ellenkezni. Az is meg lehet, barátom, felelte Poáró vállat vonva. Milyen elgondolkoztam a dolgok újjállásán, amit Poáró fejteketése világított meg. Visszaemlékeztem arra, hogy mennyire csodálkoztam titazatosnak látszó kijelentésein, mikor a virágágyról meg a karóráról beszélt. Nagyon jelentékteleneknek látszottak akkor azok a megjegyzések, és most vettem csak észre, hogy mindent kívül fontosak, és néhány el segítségével mennyire tisztázódott a homály, ami ez esetet fötte. Titokban tiszteletel gondoltam barátom éleslátására. Ő pedig, de csak a gondolataimon olvasott volna, beleegyezőleg bólintott. Metódus, barátom, metódus, ismételte. Ez az egész. Rendezni kell a gondolatokat, és ha egy-egy kis tény vagy jelenség nem élik bele a rendszerbe, nem szabad azt eldobni, hanem annál jobban meg kell vizsgálni. Ha nem is mindjárt veszed észre a jelentőségét, bizonyos lehetsz benne, hogy még nagy jelentőségűvé válhat. Bár, mondtam, mérlegelve az esetet, igaz, hogy jóval többet tudunk, mint az elején, azért mégsem jutottunk valami nagyon közel a megoldáshoz, mert hiszen nem tudjuk, hogy kiölte meg Mösszőrönót. Nem, mondta Poiró vidáman, sőt, sokkal távolabb vagyunk tőle, mint valaha. Különösnek találtam, hogy ez a tény olyan nagy megelégedést váltott ki belőle, csodálkozva néztem rá. Tekintetünk találkozott, és poáról rám mosolygott. Nem baj, mondta, sőt, így sokkal jobb. Először volt egy világos feltevés, hogy hogyan és kikölték meg. Most ennek vége. Teljesen sötétben vagyunk, száz mondó jelenség zavar, és kever össze bennünket. A jobb. Konfúzióból lesz a rend. A kezdetben találsz rendet, ha a büntet olyan egyszerűnek, mondhatnám, becsületesnek látszik, hogy látszólag semmi sem zavar, ne hidd neki. Az, hogy is mondjátok ti angolok, meg van rendezve. A nagy bűnöző egyszerű, azonban ritka a nagy bűnöző. többi megpróbálja eltüntetni a nyomait, és ilyenkor menthetetlenül elárulja magát. Hidd el, barátom, nagyon örülnék, ha valamikor igazi nagy bűnözővel találkoznék. Valakivel, aki elköveti a bűncselekményt, és aztán nem csinál semmit. Ezt aztán még én, Erkő Poáró sem tudnám megfogni. Alig figyeltem a szavaira, hirtelen világoság derült az agyamban. Poáró, szóltam hevesen, kezdem már látni a helyzetet, Madame Renault védeni akar valakit. Arról a nyugalomról, amivel Poáró fogadta megjegyzésemet, láttam, hogy már ő is gondolt erre. Igen, igen, mondta elgondolkozva, védeni, de lehet, hogy takarni akar valakit, egyik a kettő közül. Nem nagyon láttam különbséget a két szó között, mégis részletesen kifejtettem, hogy mit gondolok. Poirot begombolkozott, és nem valami udvariasan ismételgette. Lehet, lehet, még nem tudom. Bizonyos, hogy valami nagyon komoly dolog van e mögött, meg fogod látni. Valami, ami nagyon mélyen van elrejtve a szemünk elől. Megérkeztünk a hotelünkbe, és poáró csöndet parancsolt rám.